Bege sainagusiaren tenore azurekin pantzu erigarai eta bayonako haute tinko ikusten dira. Horierak usteratean dute ikerketek, autagai sozialista eta eskoin arteko diferentzietan Euskal Herriko Lurralde kolektibitatea zedo antolaketaz duten ikus moldea. Hainbat egitura baliatzen direla hauteskunde eta zeen ginen begi emaiteko eta hautagaien ikus biltzeko hori egin dute ere, lga eta etxebizitzaren kolektiboak alde batetik espekulazioaz eta SoftwareGider fondazioak bestetik uren kalitatea za. Eta ikastolen ati hirikitzeak zirela larun batian, bidakteko dati izan gira, hau emendatuzdua, lehen aldiko txeldudan ikastuktean, lehen maila hirikiko baitute. Aroa jone. Fresko eta lamro txumementuan, bai den lamroa ubarriatuko da, eta istantian aroa iguzkitsua ukanen dugu, goio eta bi gradoko temperaturekin. eta beste hainbat hiri handdietan bezala kutsadurari buruzko alerta eman da Baionak aglomerazioan ere prefeturak du alerta plantan eman aratxarte jendiari kontsilatzen dio autoa ahal bezain gutxi erabiltzea. BeABko hauteskundeak hauteskunde reformaren ondorio segi eta hiri elkargoek garantzia berezia hartuko dute aurtengo hauteskundeen ondotik Baiona da horietaik bat Ipagossskaiko nagutxina, azken eguteetan zentro eskuinaren menpe hitzan da ema hititza tinkoa atik erakustena dute aldiunko egin diren ikerketak E Bi ikuspegi ahaz desbehtinak parez pare haukituko dira Euskal Kostadatugi irielkargoan. Alde batetik, rainz eta angietxeto buru sozialistek ere dutena. Biak argiki agertzen dira ipa Euskal Ejiko lujaldelekargoaren konja, eta irielkargoaren bizi iremoa baiuna eta egolandesak batu zirudikatzen dute. Eguneroko bizia hau helburuarekin plantan eman nahi dituzten azpiegitura, ekipamendu eta politika behiak bizi iremoa getan kokatu zereman nahi dituzte. Beste aldean, zentjo eskuineko auta gaiak aurkiditzakegu. Parisko gobernuan, sozialistak burudirenetik, neoiz baino diskurtso euskal Zaleagoa dutenak. Clodo Liv, eta Max Brissonen konstatazioak sojotzak dira. Dezentralizazioa ez zela martxan ezahi. Estatua kolektibitateen gandik, gero eta gehiago ohuntzen dela. Gero eta diru laguntzak gutiago ematen zaila lujaldeei. Estatuen erantzun bakaja, ukazioa edo egep direla. Beren nitzetan, iri elkarkoak pizu gehiago hartu behar du, indahtu behar da, eta gero eta kompetentzia gehiago hartu behar ditu bere gain. Lujalde elkarkoari ezesko eman onduan beraz, iri elkarko azkarbateko hortezkatuko luke kostaldearen kudean zagunea. Eta horren arabera, hautatu beharku dute bozkatzalek edo hauteslek, orren arabera erabakiko dira bigarren itzuliko alianzak. Eta ekirremundegi, horai arte atela diren datuen arabera, emaitzak ertsiak izaren dira. Ni ahitzen, Max Brisson agertzen dauta gainagusi bezala, gila fitezke joko horbiletik segika luke, eta uru nago, Michel Veonak modemekoa. Bigargen itzuliari begira, boskak nola banalitezkeen, ez da argi. Orain arte, batak eta besteak ejandakoa kontuan nahitzen balin badugu, Veonak eta Brisson elkarrikin ez direla elkartuko iduri luke, baina Veonak eta Lafit elkartuko lituzken, Brissonen kontzako fronte bat ere, ahi litzateke. Euneko amahak gainitzen dutenak, mantenduko direla iragar genezake beraz. Angeluko ere, ez da bat ere argi. sozialista eta olibioen pekoa dira auta nagusiak. baina ezkerk mutuak eta ezkerkertiak eta bertzalek lehen aldi zerrenda propioak orkestuko dituzte. Bigarren itzuliari begira, ezkerk mutujaren boskak ez pilondo izanen direla pentsagen ezake. Ezkerkertiak eta bertzalekatik, bigarren itzulira pasaz gero, mantenduko direla iragagia dute. Azkenik, bai honan, etxeto sozialista eta etxegarai UDIkoa parez pare geli litizke, janklo diriaktek ere manen duen ezkezeko zehenda irekia gehtuz epaile gisa. Aklosozialak etxetoren gana erakajlitzake, ikuspegi abertzaleak etxegarai iren eta Ziduetz eta franzbolren inkestek euneko bederatzeko emaitzea mandie, euneko muga pasa eta biga genitzurira pasaz gero, litekena da mantantzeko erabaki hartzea. Biga jenez ezaguna, zilbi diogitiren jajera da. Etxe garairen gandik bananduz, zehenda propio osatzeko egin zuen bezala, etxe gara eskatuko dion alohtu bezean, Debateak euskal irratietan, roit gaur ratxian biga abaditugula haratxeko zazpiontan, guri irratiko eta antxetako entzulek itxasuko debatea txegitzen halko dute, eta iruleiko irratian eta siberoko boltzian, bai gurriko debatea hori gaur zazpiontan, beste nazo roitere, euskal irratiak puntxuen foueb gunean, iragandiren debate guziak entzuten aldituzela, bai ona, meh hitzen da ia urruina, donibare eta donapaleukoak. Hautezkundetaz baliatu lura eta bizitik jaren problematika maigainera tekartzeko, hori izan zen larumartian, Doni Baren loizunen, lura eta etxe bizitzaren kolektiboaren elgeriteratziaren elburunagusia, Doni ibanetik manifestaldian baxa eta ziburuko frontoian bururatu zuten, jendeari boskatzeko tenurian gai hau goguan izaitia. Etxe bizitzaren problematika, bertako gazteek etxebizitza bizitzabatu kaiteko dituzten arazoak eta abar, konpontzen astea, galde gindute, lura eta etxebiitzaren kolektiboko kideek larun batean Doniban buruturiko elgarretaratzean. Gaia publiko zabalera hurbiltzeko Donimaaneko kaletan ibili ondoren, ziburuko frontoian amaitu zuten hitzarze txipi batekin. Mari Christine Elizondo Urruñako laboraria eta herritarrak zerrendako kidearen hitzetan bengo zarazo hogei aurre egin beharzaile. Giine spekulazio geldirazteko, eta lja eta etxebizitza behar da defenditu gure eskoalegian. Ezin da ola segitu es spekulazio Bizitegirik Hman gure srien uh, araberakoa, uh, Lujak uh, gehi ari, ari dira eta laborantzan ere gehiuta zailaago da lanean hartzea. Ha eskundeak hurbildirelarik jendearen pentsamendu kritikoa bultzatu nahi dute heurrra. Beraiek ez dira Zuzpaini jendari erabili ditzaketen tresnak erakusten enentxegatzen dira, lor egoien etxe kolektiboko kidean. Ba, ikuk egin duguna jendea entzatugira informatzen zein ziren pixkat zituzten tresnak. Hori e, e, bilkura publikoetara joan ez galderak pausatuz maian ezagiz. Eta entzatugira PLUak, e, preamzioak eta fen badituzte hola tresnak. Eta entzatugira albezain bat jendea informatzen ezakitelako bortzazzenek. Eta horai, bakotxari bako begiratzea programetan e, zer diren bakotxaren lehentasunak eta zeplantian zerriko duten bai. Bozkatu haitzin, importantak diren gai hori aurre egiteko proposamenak dituzten zerrendak bilatzea olkatzen dute beraz, lurra eta txebiz. Eta bestalde, ehun autetxietatik amarek mandutea rapostu zafraider elkarteak bidali galdeen inguruko argibideak galdegin dituzte, urte osoan Zoraz botatzen diren ur tratatu gabean arazoa kompontzeko. Plastikozko nakina katzemaiten aldira zikinetan, baina ez bakarik kutsadura maila undibatian kimikoa ere baita, komunikazioa laundibaten beharra azpimeratu du egiturak, norbalakoen egien edo eta interkomunitateen garantzi. Uren kalitateak eta beriziki bain... ...nuguneak bazterak inerosten dituzte geien bat udan Ipar Euskal Herriko kostaldean. Denek buruan dugu dauntan miagitzeko ondartzan tratamendurik gabe botaziren urera bilieta beraz kutsatuak, AIRF-era ekainetik irailera egiten ditu frogak bainagarriak diren uretan, bainan urte osoko arazo bat da. Sofraider Fundazioak frogatu du kutsadura handiena eurite handiekin eldu, zelaots elpurazio estazioak ehien lana ezin dutelarik bete eta kudeatzaileak zuzenki itsasora botatzen dituztelarik gehilegizkoak. Euri uren eta ur erabilien zirkkuitua banatzea aterabide bat litzateke bainan gastu ekonomiko handiak suposatzen dituenez, hainbat aterabide eskaintzen ditu elkarteak hautetsieri sensabilzazio lana aintzinaan ezaiz, no banakoak uren kalitatearenngan inpaktoak dituen produktuei alternatibaak eskeni nahi dituzte denak kitzen gaituen gaiunek Impacto gutxi du ordea Kostalde eta lurretako errietan kanpainetan zoritxerrez Endaia angelu Miagitze baiona eta Pauekoak dira uh, Galderi rapostua eman dutenak uh, Ezta aski Fondazioaren ustez taraziz, Kutsaduraren geiena Estela Kostaldeko egitatik heldu Baizik eta lurretan diren Erriek erriketara botatzen dituzten Urkutsatuekina Grebak egun beabe kaldeko atezerbe eta chronoplus autobus zerbitzuetan hilabete sari obeak aldatzen dituzte eta diote, denbora parzialeko edo epimugatuko postu sobera badela, iruetarik bat kasu, hortan baita chronoplus eksien alatzen dauku trabak izan enditela bere zerbitzuetan aranola, asteleen untako sei linia erdiz seurtatuko duten, egun eta amabi linia berdin atzaleko, iruak eta erditarik goit grebara daitzen dute ere hainbat sindikatek biarko gobernu sozialistaren austeritate edo nurizketa politika salatu nahi dute berriz hautezkunden aitzin unkituenak langileak prekariuak eta langabetuak direla Azpi marratuz, bada manifestaldi bat, biarruizian, amarek eterditan, abietuko dena baionako geltokitika. Transmizioaren astea antolatzen dute akitaniako laborantxagamarek eta jia laborari gazten sindikatek, lehen itzordua asteelen goi zuntan behatzekeritei goiti domintxiniko gelan, egungoa berizikiago, berroita amarrurtez goitikako laborari entzat da, eien etxaldiaren transmizioa do eskuzaldatzea ...pentsak desaten edo pentsaketen egiteko gaioktaz. Ate iriketzeak ospatu ziren... Uh, hast, ...jonden haste buruan ipago euskal egiko ikastoletan... ...horien ahtian, bidarteko, uhabia ikastola berrikuntza batekin aurten elduden iraileko sartzean amaikas tolazgain lehen mailak bere arteak idekiko baititu gutienez ogoita amorzti zanendira maila berriortan sartuko litaizkenak no retorzen den arte irikitze horietara tegeiten dauku martia ozi erakasleak Urbileko jendea itorzen da, eta bere kaskada beti, ez baitute ezagutzen ikastula munduan azkenean, eta hon egiten zaie una ditea, ikustiko zer euh, dugun, zer proposatzen dugun, zer arigaren, eta ordoan eskenean, bel dukuri uh, kentzen zaie, eta eskenean orratxa egiten dute uh, ikastula inzartzea, eta bidartan hori gertatu zen, uh, du la fenikilugarren urtea dute men, eluden urte ko lean urtea aridat idikiko dugu, hogeita ha bost ikasteki bederen hori da minimum bat, agian egun bizpairu augeio bilduko dugu,an ja be hor da, baan beldu horik ke du behar zaie uh, jende ere unazi etortzeko ikasorarata etortzeko. Iper Euskal Herriko kosta gune frantzestu bezala ezagutzen delarik, gora kada hau ikastolatik pasadiren burgasu esker, baita kanpotik eta Euskararen paliue egiten duten burgasu esker dela errandaukute erakaslek.